Parlem de lletres. I ja sabeu que no ens agrada això de portar-vos llibres, de recomanar-vos lectures que potser desconeixeu o potser que heu sentit molt allò als mitjans però que no sabeu molt bé de, de què va que és de, o, o per què tenim els arguments per acostar-nos. I doncs la Dolors Sàrries ve aquí per convènce'ns. I, no... I no és novel·la negra, eh? I no és novel·la negra. Apunteu, que fa molts dies que no porto novel·la negra, eh? Sí, més no, el que està clar és que jo comentava això de, de sí. novel·les que hem sentit molt, perquè la que portem avui l'hem sentit molt anomenar. Moltíssim. Eh, concretament és La pell freda d'Albert Sánchez Pinyol, una novel·la que, que ha guanyat... De tot. de tot i també ha guanyat molta popularitat gràcies al Boca Orella sí, i ha venut infinitat de llibres ha estat traduïda a un munt de llengües és potser la novel·la nostra catalana més internacional de totes uh, si no tinc mal entès, ja s'ha fet la pel·lícula Vull dir que a veure, jo crec que és una novella que se n'hauria de parlar al programa. Hasta fins i tot m'estranyava que no l'haguessin gessin mm. que no n'haguessin parlat. Sí que em sona, sí que em sona que, que, que l'Albert Sánchez Pinyol va visitar Tiana en un club de lectura, ah, sí? en una d'aquestes sessions especials que es fan mm. amb la presència de l'autor. Sí. Jo recordo que potser fa un parell d'anys... Home, la novel·la és del 2003, eh? Vull dir, podies ser. Doncs jo crec que fa un parell d'anys o així eh, va visitar Tiana i jo crec que en el programa el vam, el vam entrevistar per aquesta per allà, vale. novel·la. Mm, crec que era aquesta novel·la. Segurament. Jo... Uh, a veure, és un d'aquests llibres que tenia, aquests que tens a la pila que dius, dels que m'he de llegir perquè amb vosaltres sí que vaig parlar del llibre de Pandora al Congo, sí. que em va agradar tantíssim sí. i vaig dir, bé, Pandora al Congo és un llibre considerable, força gran uh, i vaig pensar... He de llegir La pell freda, perquè si t'ha agradat tant i aquest és anterior, me'l llegiré. De fet, és una trilogia, eh, però el que explicava el Sánchez Espinyol, són tres llibres, un que parla del mar, un que, els tres elements, no? uh, un de terra i un de aire. El de terra era Pandora al Congo, el de mar és La pell freda i falta el de aire que tampoc eh, encara no s'ha fet. Uh -huh. Per tant, tancarem una trilogia. Molt bé. Uh, jo de La pell freda diré, i ara després del 2003, i el fas ara el 2011... A veure, sempre diem que els llibres no tenen data de caducitat i, i que un pot haver-se llegit un llibre al eh, moment que surt, perquè vegades tenim aquesta immediatesa que, que no dones la base, eh? perquè jo veig a les llibreries i penso, aquest llibre l'hauries de llegir, aquest també, aquest l'hauries de parar a la ràdio, aquest l'hauries... Però no pots... Com que no pots, jo penso que no ens hem de d'agobiar. Jo crec Agafem que hem de, llibre... trencar, hem de trencar amb el despotisme aquest de la novetat. És que no pot ser, perquè jo escuto ja els programes de ràdio que recomanen llibres i és impossible que la gent que recomanen els llibres se'ls hagin llegit. Clar. És que és impossible. Segurament fan un breu resum perquè tots els oients ens han en fem una idea, però perquè són uns programes de recomanacions de llibres que duren 5 minuts. Però mm. vull dir que si tens un programa que parles d'un llibre de 20-25 minuts, jo crec que el llibre Com te l'has de llegir. que és de qualitat. Exacte, exacte. I te l'has de llegir i has de venir aquí un coneixement de coses. No pots sí. venir aquí que t'han dit això. Eh? O sigui doncs... que, i, i normalment doncs arribem amb aquests llibres eh, que, que ens agraden o que pensem que tenen prou entitats per ser recomanats. Jo després d'haver-lo llegit, he trigat temps a llegir-lo, és igual, al final l'he llegit i penso que és un llibre tan recomanable com començo pel final, és a dir, l'hauríem de llegir tots perquè jo que sóc a vegades molt exigent amb, amb la literatura actual, penso que si un dels llibres pogués passar a ser clàssic de la literatura aquest ho seria. Ostres, és a dir, paraules tots, majors, no? no sí, sé, té tots els números per passar a la posteritat aquest llibre, per moltes raons que anirem ara desvetllant, però és curiós que moltes vegades els llibres que més ens agraden i que diem és perquè la persona que els ha escrit és a dir, no només ha vomitat una sèrie d'aventures, una sèrie d'aventis que passen al llibre, sinó que és una persona que té uns coneixements al darrere i una tècnica. Mm -hmm. I això continuo dient i sempre ho diré, es nota moltíssim al llibre, des del vocabulari, des de la sintaxi, des de uh, al, al, a la documentació que té aquest senyor, dir, és fantàstic. I és un llibre que es llegeix, és que es llegeix amb a molt pocs dies perquè té escasses 235 pàgines, amb un format petit. Per tant, és un llibre que us ho podeu llegir amb un plis-plàs. Eh, jo el recomano. A, a més que venies allò d'uns antecedents que t'havies posat sí. molt alts, no? Perquè sí. A mi em va agradar molt, molt. I, i reconec que la gent opine molt millor de La pell freda que de Pandora al Congo. És a dir, Pandora al Congo va tenir moltes crítiques, o, de, o, o hi ha alguns punts que la gent ha, ha atacat, i en canvi La pell freda, jo és que no he vist a ningú que n'hagi no, parlat malament. Uh -huh. És un llibre que ha tingut unànimament molt bona crítica, és que ho he buscat i molt bona crítica. Entrem um, en els arguments. Entrem, mira, d'entrada l'Albert Satge Espanyol només us vull dir un, un parell de coses. Això ja us ho he dit abans, la novel·la és del 2003, per tant té un, ja té uns anyets. Ell és antropòleg i i penso que el fet de que sigui antropòleg es nota tant a Pandora Congo com a la pell freda. És important. I a més a més és antropòleg i una persona formada en filosofia, o crida de la filosofia, que això també va molt bé per els comportaments dels personatges, de les actituds que tenen els personatges i per les reflexions que tu treus després d'observar les reaccions dels personatges. Això és una persona que no fa gratuïtament, uh -huh. vull dir que ho té molt ben planificat i que ha estudiat. Ell eh, escriu de ficció i la ficció quan l'escriu i diu que l'escriu perquè escriptor no se n'ha fet, vull dir que li ha anat sortint de mica en mica, és a dir, no és que un dia digués a partir d'ara escriure llibres, no, diu que s'hi anat posant miqueta en miqueta, però troba doncs que li ha sortit molt bé. Uh, La pell freda és una novel·la que va ser un bestseller de seguida, jo he, he contat que s'han venut, segurament s'han venut més, però he, he llegit a diferents llocs, més de 30.000 exemplars venuts en 14 edicions. Uh, L'edició castellana té no sé quantes edicions, perquè això és una, ho vaig treure d'una cosa publicada fa temps. Es va traduir a més de 12 llengües, ara ja em, porten, em sembla que 14 o 15. És una de les noveles comdia abans catalanes més ben traduïdes, bueno, més traduïdes, més, ben, més traduïdes a més llengües, no? A més llengües. Va guanyar, va quedar finalista del Premi Llibreter l'any següent, el 2003, i la versió castellana, que també es va traduir i ja ho hem dit, va tenir el Premi Ojo Crítico de Narrativa, que és un premi molt valuós. Eh, uh, ell diu, ell, paraules d'ell, que hi ha tres autors que l'il·luminen. Jo crec que és important saber-ho. Ell diu que com a antropòleg el Levi strauss uh -huh. Llavors és un senyor que l'ha estudiat i aplica molt l'estructuralisme a la narrativa. Després, al Ernest Junger, perquè ell diu que encara que no opinin igual i que estigui a les antípodes de les seves idees, li agrada per la manera que té de concebir la literatura. I després a Henry Miller perquè diu que l'Henri Miller és una persona que demostra que pot fer literatura de qualsevol cosa no? o sigui, també els seus referents són grans exacte, eh? però tu dius Bé, uh, mare, quines ambicions no, o sigui, pots dir realment uh, que es nota d'on ha begut aquest senyor no? Um, continuem, els personatges bueno, de què va la pell freda? la pell freda la podríem definir amb tantíssimes paraules sueltes no? però d'entrada és un malson jo sigui, he passat una angoixa terrible llegint aquest llibre malson autèntic, eh? és a dir Mm, però tot i així ens la recomanes eh? us la recomano, però és un malson tan ben fet és a dir, perquè tu et provoqui una lectura que, a veure, una pel·lícula és més fàcil però perquè una, una lectura et provoqui malestar, et provoqui por et provoqui una sensació per dintre d'angoixa, ha d'estar molt ben fet uh -huh. eh? ell ho aconsegueix um, uh, ha resumit la seva novel·la ell mateix et uh, diu que és un malson per al protagonista però no solament pel protagonista sinó que nosaltres també de fet n'hi el o sigui, han... gimne de protagonistes n'hi ha tres però hi ha un que és el per excel·lència ja ho acabaré d'explicar. És un món ho situem un món de la mateixa manera que abandonà en Congo amb un món fantàstic uh, per tant pensem que hi ha elements de ciència ficció no estem en una novel·la realista i és aquest món que està tot ple de, de moltes sorpreses són els personatges que van sortint són personatges que tenen que això és el més interessant de la novel·la caràcters que són antics, com la vida mateixa és a dir, no hi ha, re, no, no, no hi ha res per descobrir els caràcters de les persones, és a dir, tots evolucionen però el caràcter de la persona es repeteixen, vull dir, els caràcters que tenim són còpia dels caràcters que hem tingut abans i si ens porten, com alguna vegada dintre el programa, a situacions límits per molts no sabem, estudis no i per molta cultura que tinguem, vull dir, ens tornem com els nostres ancestres mm. més primitius eh? bé, bueno, dir... o sigui que et treguin el menjar, que et treguin millor com viure, que treguin les necessitats bàsiques, bàsiques a veure com reaccionem. Que toquin la família que sigui, vull Clar. dir, assalta, surt el que tenim a dins. Eh? A Llavors, la por, per tant, si és, hem dit que és un balsó, la por és un ingredient constant que tenim a dintre de la novel·la i que mou els personatges. Uh, està escrita en primera persona i està escrita d'una manera molt curiosa perquè és una barreja uh, de memòries, com si el protagonista ens estés relatant... Uh, el que, va, el que li va passar uh -huh. per tant tu saps que el personatge es viu i que t'està explicant una cosa passada per tant ha sobreviscut amb alguna cosa uh, el protagonista qui és? el protagonista és un antic militant de l'exèrcit república irlandès de l'Ira uh, que es diu College Uh, està desenganyat per la lluita que té el seu país, per la lluita patriòtica per la independència d'Irlanda i llavors aquest home desenganyat uh, desembarca a, a una illa petiteta, minúscula que no surt ni als mapes del sud de l'oceà atlàntic perquè ell s'apunta per encarregar-se d'una petita estació meteorològica que hi ha en aquella illa i diu que durant un any uh, ell pot estar allà, llavors és una manera de fugir del desengany que li ha provocat la política i pensa que aquí trobarà la pau interior i uh, es Mai en principi la idea no és tan remota, no? Està malament, no, no, no està malament, no, però dius un any allà, amb solitud. Sí. Uh, llavors, uh, ell desembarca en aquesta illa perduda uh, i el porta un barco on li descarreguen doncs, una sèrie de, de coses que consideren que ell pot necessitar durant un any. Uh, hi ha una caseta feta que quan desembarquen està molt malmesa, que és la caseta del guarda, per dir-ho així, és el seu petit observatori, i els um, soldats, soldats per els mariners li arreglen, li deixen ben posadeta, és una cosa molt senzilla, eh? quatre parets i un sostre, i li deixen doncs unes armes, unes vales, menjar amb llauna, una manta, és a dir, li deixen... les necessitats vul, bàsiques. Les necessitats bàsiques, i punto. I veuen que allà hi ha un far, que és el far que veurem a moltes de les cobertes de, del llibre, no? Un far. Llavors van també amb el capità i els mariners al far i li diuen, mira, aquí hi ha d'haver un farer, i, i diu que és estrany que, el, que la persona a la qual tu vens a substituir mm. no estigui aquí i a més a més no solament això sinó que la caseta està buida, pràcticament buida d'estris, de, de, de, de coses, diu a la millor s'han anat al far a viure al farer i se'n van al far llavors arriben allà al far i es troben al far amb tot de coses muntades al voltant com punxes i armes de defensa i tal i que estrany pugen i veuen una persona allà i li pregunten vostè qui és? Què és el faré, Un home és barat, brut, malcuidat, que pràcticament no, ni els escolta com si estigués esfereït i, i no els hi diu res, i vostè qui és, i vostè qui és, no diu res, i, i l'antic personatge que viu aquí, miri, escolta, que si no ens portarem detingut, bueno, al final el deixen per inútil perquè no contesta, no troben el que o sigui, l'han de substituir, no? raro, vull dir, com molt sorprès, vol venir amb nosaltres, vol que ens l'enduem, l'home no, no respon, no parlarà la nostra llengua, no, no saben el que passa, i els altres diuen, bueno, ens n'hem d'anar. I diu, tu et quedes aquí? I diu, sí, sí, jo em quedo aquí. Vols venir amb nosaltres? No, no, no, em quedo aquí. Diu, però el teu antecessor on està? És es igual, diu, jo em quedo aquí, l'any que em venim a buscar al cap d'un any, jo Ostres. em quedo aquí. I se'n van, i ell es queda a la seva caseta, i al far es queda aquest personatge. Llavors comencen a passar, eh, aquella primera nit ja comencen a passar uns, uns fets que ell bueno, veu que el far es posa en marxa a la llum, per tant algú ha engegat el far i llavors ell veu que sent com un xiu a fora de la, de la caseta i veu, o sigui, la caseta té unes finestres que tenen porticons que es poden tancar. Mm. Però ell espia, no veu gran cosa i comença a veure com moviments a les ombres per dintre del bosc. I, perquè allò està rodejat de vegetació és molt petit però té vegetació i llavors veu com uns certs estranyíssims que perquè ens entenguem al eh, moment d'anar els coneixerem com granotots, diuen com granotots, perquè quan són molt petits tenen el cap molt gros, com si fossin uh, els ranacuajos, diguéssim, sí, no? sí, no sí, ranacuajos, els, els caps grossos. Doncs uh, són uns personatges que tenen el cap um, quan són adults ja estan més proporcionats. Bueno, una mica com els d'essants humans, no? Quan són petits sí, també donc, tenim el per, cap molt clar, gros. el cap uh, no creix, no? Uh, o no creix gaire més en proporció amb el cos. I, i després pues, són uns personatges que són... Com, amb una pell molt, molt fina, com si no tinguessin pèl, eh, que potser en un principi podríem associar el títol, que seria la pell freda, que són com un, com, com un tipus de dofí, la pell, mm -hmm. i que tenen membranes als peus i a les mans, Ostres. és a dir, que són animals aquàtics. Per tant, mm -hmm. són animals que tu dedueixes que durant el dia no els veus perquè estan a l'aigua i que surten a la nit, perquè llavors aquí pot ser tot l'estudi, vull dir que la nit és el moment de que surten la solitud, de que una persona a la nit és quan té més tristesa, quan una persona a la nit és quan... O sigui, la nit és quan pot passar tot. Mm -hmm. no? I llavors ell comença a veure que aquests personatges volen entrar a dintre, uh, van amb... Un grup important. Eh, llavors gent no sap ben bé què fet. Té, té una trampilla perquè es veu com si fos una gatera i veu que posen les mans per allà, vull dir, ell ho talla, veu que, que quan els hi talla els hi dona un cop, la sang que surt és blava. I, per tant, no són humans, això ho té claríssim, eh, comença a tancar els porticons, atreu eh, per un foradet, per una mirilla, comença a disparar amb un arma que té, mm, en toca alguns, però l'atacuen així tota la nit, tota la nit, tota la nit. O sigui, ell pensa que, que se li tira sobre, la porta es a les finestres gairebé es trenquen... Sí, tota la nit lluitant. Tota la nit lluitant, i llavors quan arriba el matí, desapareixen, però esclar, ell en una nit que pràcticament se li han tornat els cabells grisos del pànic, que, bueno, això són dos nits, passa així dues nits perquè ell no gosa ni a sortir i llavors passa tantíssima por que diu, bueno, jo me'n vaig a la, a la... Vull dir, estic explicant al principi només eh? se'n va al far i veu el faré i li diu, però tu, com te dius? i l'altre diu, em dic Batis Cafó o sigui que si ho ajuntem seria un Batiscafó no? i llavors ens diuen dic Batiscafó representa que és un personatge alemany que està allà, no sabem ben bé per què, perquè hi ha un moment donat de la, de la novel·la que diu que en una illa d'aquests tipus, eh, buscar la solitud només s'hi pot anar normalment fugint d'alguna cosa. És També a dir, és veritat, eh? Que, així, que quan les dir, persones busquem desesperadament la solitud, no? És perquè fuig o, o dit, una fugida mateix, o fuig o, o, fug, o d cosa o, exacte, concreta. Tu fuiges alguna cosa concreta. Llavors ell, cap dels dos sap de què fuig l'altre, però representa que que li diu, "Escolta, m'has d'ajudar." m'has d'ajudar perquè jo allà, aquests, aqu i ell diu aquests granotots, doncs vigila, diu, però jo aquí, visc jo aquí, tu no t'hi has de... I ell, per favor, que no, que no. Perquè Quan clar, el Faré està protegit amb tot allò home, que hem trobat. el Faré és inexpugnable, a més a més, perquè ell tanca la porta de baix i allà no poden grimpar, i si grimpen ell des del balconet d'allà, de la... pot disparar, uh -huh. i llavors representa que al final arriben amb un pacte i el deixa entrar dintre i el deixa traslladar perquè l'altre veu que té armes i té municions i el que batiscafos se li han acabat eh, pràcticament les municions i llavors diu, bueno, pues jo les, les, tinc dos o tres mil bales doncs podem entrar i llavors fan aquest acord entra dintre i a dintre es troba amb un personatge allà raulit a, a dintre, un tercer personatge que és un granotot femella vestit amb la roba que li ha donat el el Faré, diguéssem és de musselillot i una robota que li penja bruta i bella i grisa, però te la descriu, eh, te la descriu com un personatge femení que és bellíssim. És a dir, tot i ser d'una altra d'una altra raça, una espècie, eh, que vingui del mar, eh, físicament és, és eh, com, un, com una de les una dona preciosa. Ell, eh, ho llegeixo un fragment on ho descriu, perquè l'edició francesa, eh, a la coberta, van posar la imatge d'un personatge que podria ser ella, però que, que jo crec que no s'ajusta exactament a la descripció. Diu, no es movia del lloc on havia caigut. Fia uns llestimosos sorolls d'ocellet ferit. Una furtó a peix m'entrava pels narius, perquè fa... fa Clar, del mar, clar. fa a peix em vaig arrossegar per observar-lo millor. Era un dels monstres, d'allò no hi havia cap dubte, però els trets facials es dulcificaven prodigiosament. Cara arrodonida i crani sense cabells. Les celles eren línies d'un estil elaborat, com producte de la cali·grafia dels sumeris. Ulls de color blau, Déu meu, quins ulls, quin blau. Un blau de cel africà, no, més clar, més pur, més intens, més brillant. Nas agut, discret amb l'os central més baix que les aletes. Les orelles, de mida ínfima comparades amb les nostres, tenien forma de cua de peix. Cadascuna es dividia en quatre petites vèrtebres. Pòmuls, gens prominents, el coll molt llarg i tot el cos cobert per una pell d'un gris blanquinós amb matisos verds. Vaig tocar-lo amb la punta dels dits, encara malfiant-me, tenia la fredor d'un cadàver i el tacte d'una serp. Aquí està la pellfredda. Aquí està la pellfredda. I tu dius això és, doncs no tampoc. no tampoc. És a dir. Quan tu has acabat de llegir la novel·la i t'adones de l'evolució dels personatges perquè llavors entren aquestes tres, tres personatges aquest personatge no parla. Només emet uns sons perquè a la nit quan entren els animalots aquests a lluitar, ella comença a fer com un so, com si cantés des de dintre. I llavors, des de dintre del far, va cantant. Ells saben que venen. Uh -huh. I no emet res més que aquest so, que aquest cant. I llavors... Mmm no saps ben bé perquè canta, no saps si els crida, si és que ella se sent presonera i voldria marxar, perquè clar, tu vas veient que aquella dona és un objecte sexual a mans del, del farer. Uh -huh. I ell, això li repel al nostre protagonista, perquè diu, home, amb un garnotot d'aquests, tirar-te'l. Però és clar ell, com més temps va passant, ell més l'observa i veu que aquesta persona és una esclava a la qual només se la tracte amb patades, amb puntades, com si fos un animal, com si fos un gos, i que no fuig perquè diu, per què no et fuig? Diu, home, diu, amb un gos que el castigues i que el pegues i que el lligues tampoc s'ha d'escaparar al final És a dir, eh, vas veient com el ser humà amb unes determinades circumstàncies es torna cruel amb un, amb un altre ser mm. que ni tan sols li ha demostrat cap tipus d'hostilitat Els animalons aquests van, van sortint van lluitant ells en maten un fotimer però cada vegada n'hi ha més, cada vegada n'hi ha més i tu veus els personatges com van evolucionant, perquè, és clar els dies són molt llargs i passen les estacions, i ve la neu, i els personatges parlen entre ells o dialoguen o monologuen, senzillament. I tu vas veient com, com es va tornant cada vegada més bèstia la persona, no? Fins que ell, i llavors jo crec que aquí és on parla l'antropòleg, eh, es planteja i li diu al Batiscafó, escolta, per què els hem de matar? I si aquesta gent en realitat reaccionar, potser reaccionarien amb un altre tipus de tracte. Potser, si els, hi... home, diu, jo no dic que treguem una bandera blanca, però potser si demostréssem que no els volem fer mal, potser podríem... pau, no? Sí, i i després el mateix Sánchez Espinyol diu: "És es que no el, el diàleg no ha servit moltes vegades per salvar moltes guerres". Doncs, i llavors ell posa com una escopeta, mmm, plantada a la sorra, amb tot de pedres al voltant, perquè els altres vegin que hi ha com un com una manera de comunicar-se, i durant uns dies no els ataquen. I els fa replantejar si potser ells han atacat massa d'on han presentat que eren enemics. I llavors es qüestiona el mateix, el protagonista, i dir ostres, jo he marxat d'una illa perquè eh, Irlanda Uh, o sigui, jo era de l'Ira mm. precisament per un tema um, que volia la independència resulta que nosaltres aquí hem vingut a envair una illa que segurament és seva mm. i nosaltres l'estem ocupant i ara jo... I per la força l'estem matant. tu com jo o sigui, com els meus enemics a la illa que jo vivia uh -huh. no? per tant, diu, que, fixa't en què m'he arribat a transformar llavors un bon dia surt i veu que aquests animals també tenen cries, i aquestes cries són innocents com totes les cries, i surten i juguen, i se li agafen a la, a la, a la roba i llavors ell, a, a això, tot això el fa reflexionar és a dir, que aquesta novel·la comences amb l'hostilitat d'un món exterior d'una persona que arriba en una illa i va passant el temps i te n'adones que al final vas entrant al món interior dels personatges, de tal manera que eh, reflexiona, penses, ell també acaba anant amb la amb aquest personatge, un que, que, que deiem que no és de la i, nostra espècie, que no té nom, mm. però ell quan comence a, a interactuar amb aquests personatges, amb els petitons, amb ella, llavors els hi posa nom. Jo suposo que quan algú posa nom, mm. és quan hi ha Uh, o sigui, l'identifiques, li, ja, ja t'has apropat més amb ell, no? Vull Exacte, dir, ja no, ja és, hi ha una personificació. Ja, ja està, i llavors amb ella uh, li posa de nom Aneris, i els animalons, a tota la resta, els hi posa de nom Sitauca, o sigui, són els Sitauca. Si llegim Sitauca al revés, surt aquàtic, uh -huh. i si llegim Aneris, al revés, és sirena. Per tant, també jugué amb els noms. Amb, amb aquest, amb noms, aquest, amb aquest ja personatge tan, tan, bueno, tan mític com és el de una sirena, no? Exacte, perquè és que no és ben bé, però tal. Ah, llavors, agafant una mica allò que havia dit al principi de Pandora al Congo, les coincidències que he trobat és que, de la, així com, com a Pandora al el Congo, els personatges estranys, eh, els monstres, sortien del fons de la terra, aquí surten també uns monstres i surten, del fons del mar. Mm -hmm. És a dir, aquestes coincidències de que surden de la fondària d'algun lloc amagat, els dos, els dos llibres i és, i també a Pantor al Congo, un d'aquests monstres eh, femení eh, eh, s'enamora o, o queda amb un dels personatges humans de fora. O sigui, sí, aquí... que al final la unió també arriba una mica per a aquesta sí. unió sentimental, no? Sí, jo manera? crec que és la part antropològica del, del, de l'escriptor que, que creu que tot és possible, no? Uh -huh. Els combats tant d'un com de llibre com de l'altre llibre, mmm, cruelíssims, mmm, aquí també, és a dir, com una persona pot tenir un enginy i com pot ser cruel i, i arriba un moment que t'explica com ja no en tens prou amb la crueltat, és a dir, com ets és a dir, quan ja veus que una persona s'està morint, com et pots arribar a ser més cruel eh, davant d'unes circumstàncies on ja t'has tornat més animal que els animals, no? Uh -huh. I el llibre això t'ho descriu perfectament. Per tant, què diríem? És una novel·la gòtica, quasi bé podríem dir, eh? És novel·la de ciència-ficció, sí. és novel·la de terror, és novel·la d'aventures i això que dèiem de la pell freda no solament jo diria que és la pell freda del tacte que ell ens ha dit d'aquest personatge sinó que és aquesta pell que a mesura que nosaltres ens anem endurint davant la vida, és com si ens poséssim una membrana davant dels ulls mm. i aquesta membrana que a vegades ens impedís ser més humans a som més freds no? tenim més freds. menys capacitat d'empatitzar això, això ens posa al mig i ens impedeix ser més, més persones i aquesta fredor també és la nostra pell freda no? mm -hmm. davant de la vida Uh, ens insensibilitza com tu molt bé la part de la llengua que dèiem adjectius molt expressius comparacions, metàfores um, és fantàstic com ho combina vull dir que, que no te no com te va entrant però com te descriu abans quan he llegit, heu vist quina descripció tan maca fa el personatge, s'ha de saber molt per fa una descripció Clar. maca eh? és una barreja d'assaig també és dietari, perquè hi ha moments fins i tot que posa el dia i després ho deixes com si tinguessis una diarrea mental que dius avui ho apunto, demà no ho apunto. Uh -huh. eh? és un... Són unes memòries, però al cap ja la fes una novel·la, eh? tot plegat. Um... Bé, jo crec que és el fet de que expliqui aquesta evolució dels personatges, de, com de la degradació dels personatges o el canvi de xip que podem arribar a tenir, jo crec que és el que la fa més universal, perquè això passe a Catalunya, et passa a Espanya, passa a França, et passa a Amèrica. Per tant, jo crec que he tingut tant d'èxit, perquè en realitat mm, parla de sentiments, parla de reaccions, que són pròpies a totes les cultures, a totes les civilitzacions. Però no deixa massa bon paper a l'ésser humà, eh? Tampoc? Uh, si no. més no al principi, si més no... A no, la no, no, final, i al final no? tampoc, eh? Vull dir, jo crec que, de, que no deixa bon paper al ser humà... Mm, que malgrat la intel·ligència que ell demostra tenir perquè aquesta persona que balla és una persona amb estudis, és a dir, creu, crec que el que fa és que la por, més que la gana, més que el sexe, més que, uh, altres, que els diners, per exemple, vull dir que la por que una persona pateix uh, mou el món i canvia el caràcter de les persones. Mm, no, no deixa en bon paper, perquè... A veure, és que ara no ho puc dir, però jo al final del llibre no, no és... És a dir... Aquells finals que dius 100% rodó, no. No? No. Et deixa'm un ai. Penso que li ha faltat una mica més de justificació del final. Tu l'interpretes perfectament, però jo crec que ell ho hauria d'haver explicat una mica més. Però som intel·ligents tots plegats i ho entenem. Però vull dir, al final t'acaba deixant el personatge tan malament, això que estàvem dient, que jo crec que t'ho hauria de justificar una mica més, perquè aquest personatge t'ha demostrat al llarg del llibre, que no es torna tan caníbal com l'altre, sinó que eh, reflexiona, vol relacionar amb ells, vol, vol pau, no vol disparar i al final acaba d'una manera que dius ei, això no... No m'acaba de, no de justificar tot el, justificar el procés tot aquest... mental no? Exacte Eh? ara el llibre, bé, això és per buscar-li una pega eh? <laughs> perquè alguna n'hi hem de trobar però el llibre és genial genial i fa pensar fa pensar mm -hmm. molt. que això és un gran què d'un llibre doncs que et faci reflexionar pensar, no? que som, que, eh? que sembla que sigui de ciència-ficció i que no ens hi puguem identificar doncs que al final arribem a aquestes conclusions i aquests nexes d'unió sí. a la nostra societat I, actual i, no? i, i d'ara i, i de sempre mm. jo és d'aquells llibres, a més a més, que us aconsello com a vegades us dic, que tingueu un, un llapis i, i Sí, perquè ja ho o anotant, hi ha frases d'aquelles que dius, aquesta frase me la farem meva, perquè és una reflexió molt interessant. Uh -huh. En té moltes. Vull dir, xapó eh, pel Sánchez Espinyol. Doncs Albert Sánchez Pinyol, com dèiem, l'autor de La pell freda, una de les novel·les més internacionals escrites sí. des de Catalunya, uh -huh. més traduïdes i, I que tant. una història que ha colpit, que sí, ha sí, colpit sí, la sí, Dolors, sí. però també molts sí, altres sí, persones. Sí, sí, o sigui, que si no la llegit i el teniu que segurament molta gent el té a casa, doncs agafeu-lo, val bé. la pena. Doncs Dolors, moltíssimes gràcies. A vosaltres.